România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR Așa, Școala de Bani Bună ziua, doamnelor și domnilor! Poate ar trebui să discutăm despre cum mai faci bani, sigur, o să avem timp tot anul ăsta să vorbim despre multe lucruri, sper eu, utile. Deocamdată aș vrea să vă întreb, pentru că m-am gândit că asta trebuie să fie principala îngrijorare acum la început de an, după ce în mod clar perspectivele privind creșterea prețurilor s-au înrăutățit în sensul că există o teamă generală privind creșterea prețurilor în România, m am gândit că cel mai bine e să vorbim despre cum îți salvezi economiile, despre cum îți salvezi banii. Nu știu dacă am făcut o alegere bună, nu știu dacă oamenii mai economisesc în România, suntem într-o perioadă de creștere a cheltuielilor, asta este foarte clar. O arată și statistica BNR, uite-vă și spun, e adevărat, e o statistică la 11 luni din 2017, în care depozitele în lei ale populației au crescut cu 7,9%, Depozitele în valută ale populației au crescut cu 12,7%, dar în același timp creditele în lei ale populației au crescut cu 21,7%, în vreme ce creditele în valută au scăzut cu 11%. Trebuie să fie la credite și ceva rostogoliri pe acolo, însă, după cum vedeți, Există economisire în România, chiar dacă pe oricine întrebi îți spune eu nu pot să economisesc, mai bine fac un credit și în felul ăsta îmi cumpăr și eu ceva. Așa că vă întreb astăzi cum vă salvați economiile, nu trebuie neapărat să fie lei sau valută. Poate că, așa cum zicea să fiu mai devreme, aveți alte planuri mai sofisticate. Spuneți-ne și nouă. Investiții în tablouri, în ce mai zicea. Sigur, în acțiuni, se poate și din asta. Hai să le discutăm. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați de la această oră pentru a intra în direct. Bună ziua, Doru! Doru? Bună ziua, vă ascultăm! Bună ziua! Uh, um... Mă bucur că sunt primul, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să intrați cu mine. Dar nu puteți să ce copiați să de spun? la alții în felul ăsta, fiind primul. Da, da, da. da. Nu, ideea este în felul următor. Eu ceea, ceea ce vreau să spun este că vreau să investesc în cultura copiilor mei. Nu, asta este... Deci a... puteți să-i ziceți cum vreți, Da, nu e o investiție. Noi ne-am jucat mai devreme Bine. când am zis că este investim rol, în oameni. Este rolul meu de părinte, da, este rolul meu de părinte. Cum o, investiți în cultura? Investiție... Că... Stați așa. Deci doua... ce vreau să spuneți cu investiția în cultura copiilor. Fac tot ce îmi stă în putință pentru pentru a putea ce? copilul meu să aibă un viitor mai bun. Adică puneți de că la, eu. puneți bani deoparte sau le cumpărați cărți? Că nu mi-e clar. Uh, și una și alta, dacă se poate. Bun. Întrebarea și de în astăzi, în ce țineți banii bun. pe care îi puneți deoparte? Nu, noi țină investesc uh, cât se poate de mult în, uh, în agricultură. Ok. Adică... Cultivați terenuri sau ceva de felul ăsta? Da, cultiv, cultiv terenuri, din păcate am, am exces de producție pe care nici măcar nu pot să o donez unor anumite instituții datorită legii, Asamu. deși dacă am avut exces de producție, n-am putut, pentru că le trebuiau tot felul de acte, tot felul de lucruri pe care eu vă spun, la momentul respectiv nu puteam să le scot. Regimul donațiilor este unul bine reglementat în România sau destul de restrictiv reglementat, tocmai pentru că o donație <gri> poate ascunde o simulare a unei tranzacții și, în felul ăsta, poți să faci evaziune fiscală. De-aia. Da, îmi cer scuze. Niciodată nu mă duc la evaziune fiscală, produc sunt producător și nimic mai mult. Adică și tot ce, chiar... tot ce faceți noastră, investiții în agricultură, da? Nu puneți bani deoparte. Nu, nu, nu pun niciun ban deoparte Dacă s-ar putea să mai cumpă teren E atât de fărămițat în România Încât nu ai nicio șansă să cumperi 3 hectare din, dintr-un foc Chiar dacă ai avea bani De ce? Așa, Pentru că este, uh, legislația este atât de ciudată Încât la un moment dat trebuie să ajung la copii din Canada La copii din Germania da. Să mai știu ce rude împrăștiate da. Pe care chiar nu pot să le aduc Ca să pot să-mi cumpă terenul respectiv de spuneți, în grâu țineți deoparte? Nu că îl, și... îl, îl schimb Îl schimb în produse finite Cum ar fi, de exemplu, porci În cazul meu okay. Vă întreb pentru că am întâlnit astfel de cazuri Un agricultor mi-a zis la un moment dat Grâu trebuie să-l ai și trebuie să-l ții E ca un fel de uh, bani pe care l ai la bancă, iar atunci când ai nevoie Și nu mai ai cash, vinzi grâu Că întotdeauna o să găsești să vinzi 0372069599. în ce vă țineți economiile? Radu, bună ziua Bună ziua deci, să o luăm de la capăt uh, cu ce am păsit eu cu banii. Yeah. Deci, uh, uh, când avea copilul meu 5-6 ani, am investit în, în bancă, într-un cont în care mă asigura NGO-ul. Bine, nu contează. Așa. așa? Un cont pentru studii, pentru copil, când termină liceu, o să intru la facultate. Adică, adică ați făcut să, un depozit pe termen lung, asta spuneți, da? Pe termen lung, ca să, copilul meu o să beneficieze de un o bursă de studii, da? Păi, bursa altceva, liceu, domnule, indiferent da. ce vă spune o bancă sau alta, sau un comerciant, sau bursa e o chestie pe care o primești ca să înveți de la alții. În momentul în care tu depui banii, ăla e un depozit. Poți să-i zici și bursă. Un depozit poți... bancar, poftim, da. Sunt de acord cu dumneavoastră. Okay. Când a terminat băiatul liceu și am constatat uh, faptul că în momentul respectiv eu am primit jumătate din bani înapoi, păi. mi se pare stupid. Dar de ce ați primit jumătate din bani înapoi? Pentru că au băgat niște taxe de, astea de, de risc, niște, cum să spun, nu, habar n-am, păi. nu pot să spun. Stați un pic, în ce ce să momentul spun? în care dumneavoastră v-ați dus cu niște bani la o bancă, nu v-ați interesat despre condiții, n-aș ști contractul, ați zis, ăsta e viitorul copiilor mei, ei, tu bancă și fă ce vrei cu el sau cum ați făcut? Deci am depus în fiecare lună, 13 ani la rând, până a terminat băiatul liceul. Da. Așa? Și când a terminat liceul, și am zis, gata, a terminat liceu, să duce la facultate, da? Așa. Vreau să văd ce, ce bursă are băiatul meu. Da. Și când am calculat, am constatat că este jumătate din ce am depus eu. Dar n-ați făcut calculul ăsta înainte? N-am făcut, aia e prostie, vedeți? Radu, chiar se și întâmplă. în aceste condiții, dacă lucrurile sunt așa cum spuneți dumneavoastră, eu cred că nu pot fi chiar așa cum spuneți dumneavoastră, dar eu vă recomand să mergeți la OPC, la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, și să prezentați acest caz, vedeți ce zic și ei, poate mai negociați cu banca, nu se știe niciodată. Un cont de economisire pe termen lung, e asta o idee bună, dobând la lei să știți că sunt destul de jos în momentul de față, și ale la valută sunt tot așa. Să vă mai dau niște informații de context. Euro de exemplu sau mai bine zis leul a pierdut în fața euro, nu, euro s-a apreciat față de leu anul trecut cu 3,9%. Dobânzile la lei, toată lumea vorbește de robot. Robor dar de robid, ați auzit robidul care este o medie a dobânzilor plasate de bănci, este în momentul de față 1,61% la 3 luni. 0372069599, bună ziua Alexandru. Bună ziua. Cum țineți banii? Uh, nu, no, sunt în, chiar într-o derută. Am avut un fond de investiții la o societate de asigurări care s-a retras de pe piața din România și uh, norocul, adică nu. Până la urmă, acei bani care am investit pe o perioadă de patru ani uh, i-am putut recupera, adică mi-au dat integral înapoi clauzele suplimentare pe care le-am avut pe partea de sănătate, clas, ca un casco, nu i am primit înapoi. Deci okay. noastră ați făcut o asigurare, dacă înțeleg eu, o asigurare de viață. Fond... Asta? Nu, a fost un fond de investiții cu clauze de asigurare de viață și sănătate. Eu cred că ați avut chiar o asigurare de viață cu o clauză de investiții, adică invers decât spuneți noastră. Mm, era un fond de investiții cu o sumă mai uh, mare pe partea de investiții, da. Și Ai o opțiune pe care o bifezi acolo. Ei te întreabă exact. cât de precauți sau cum exact. sau, cât de cuminți vrei să fim cu banii tăi. Și dumneavoastră acolo exact. bifați. Vreau să Și investiți numai în titluri de stat sau vreau să exact. faceți investiții am agresive. Pe, plasor, pe, pe o marjă cât mai... Uh, cu grad cât mai mic de risc. La vremea respectivă. Și deci, n-ați pierdut, nu? Daniela, nici Nu am uh, câștigat uh, uh, Dacă, doamne, terește, s-ar fi întâmplat ceva. Nu pe lăsați asta, de dacă vă toate. oferi protecție, că toți o zic. Da. Deci, dincolo de protecție de noastră, acolo ați făcut o acumulare, adică e, o exact. economisire. V-ați ales cu ceva sau nu? Hai, cinstit. Am primit exact aceeași bani pe care i-am băgat, deci, având în vedere că ați retras de pe piață. Deci, vă folosi banii cu un număr de ani iar exact, 4 ani de zile. n-ați luat nicio dobândă, nimic? Nu am luat nicio dobândă, pentru că, de fapt, dacă ar fi fost să mă retrag, aș fi pierdut, dacă ar fi fost Așa doar este. după anul 15. Încolo ar fi fost ceva, dar pe mandă. Ok, și uh, acum ce faceți după această experiență? Ne cum vă Până la urmă am fost la mai multe societăți de genul acesta ca să caut ceva tot pe protecție, până la urmă. Dar de ce nu țineți dole banii e... și la banca, adică pe bune? Oh, bineînțeles că am la bancă un cont Aia separat pe partea de protecție De aceea m-am dus și pe partea aceasta okay. Iar a doua chestie În dubiu mai ales că vorbim cu soția Ea e, e de acord, eu sunt de acord Aș dori să vând mașina Mașina pe care am cumpărat-o acum trei ani și un pic Pe care aș putea o vinde acum doar cu Adică să pierd la ea doar 500 de euro Ceea ce eu zic că nu-i chiar așa mult să trebuie o mașină dacă ai folosit-o trei ani de zile. Depinde dacă vă mai trebuie sau nu mașina respectivă. Mm, ne descurcăm să mai avem Vedeți că aveți așa. un apetit de risc mare, Alexandru, din ce-mi dau eu seama? Mm, posibil. Okay. și de aceea acei bani, adică ca să văd mașina, la vremea respectivă poate nu a fi fost, m-am înșelat era programul, prima mașină și am, de fapt au zis că nu va mai fi programul Rabla și va fi prima mașină, aveam o mașină de-a părinților am, am dat la Rabla Deci Ei, de faceți de bani, mă să faceți investiții în da? Mă gândeam cu banii, dacă aș fi să până mașina, să văd de, de o locuință. Dar acum, pe piața imobiliară, deja iarăși un... O locuință o... pe care să o închiriați, bănuiesc, nu în care exact. să locuiți. Exact. Ok, și momentul e bun din punctul nostru de vedere mm. pentru asta? Având în vedere că ar trebui să iau un credit mm. pentru locuință pe lângă și doar să dau avansul ce aș primi de pe mașină, la momentul oportun sunt chiar așa în dubiu. Bine, vă sfătuiesc să vă mai gândiți la acest lucru și să vă gândiți cât mai mult, cu putință, că poate între timp să lămurește și piața imobiliară dacă o ia într-un sens sau în altul. 0372069599, nu trebuie să vă așteptați să mai trăim fix aceleași lucruri pe care le-am mai trăit. Sigur, o experiență traumatizantă, cum a fost căderea pieței imobiliare începând cu anul 2008, nu e genul de experiență pe care să o uite cineva ușor. Bună ziua, Nicoleta! Bună ziua! Eu mi-am schimbat banii, toți i-am avut în depozite în lei, i-am schimbat pe toți în euro. Când? Îi sim la bancă, ai varză. Când? Nu câștig nimic, dar a prim așa am început, încet, încet. Era uh, cam 4, -am schimbat... 5, dacă-mi amintesc că bine. Era, am luat și cu 4,5 și cu mai mult, dar oricum acum sunt în siguranță. Adică, dacă ar fi să-i schimb ce să zic, poate că n-aș pierde prea mult, la, ținând cont de inflație și eu știu ce, na. 4, -am, 4, asta. Am, am judecat. 4.5, hmm? 4,55, am luat și cu 4,59 și nu mai știu, cu multe cursuri am luat, că i-am schimbat în tranșe mai mici. Am, um, uh, parcă nu îmi venea să cred că trebuie să fac chestia asta, dar încet, încet m-am convins. Știți, din septembrie încoace păi am gândit să mai sau sau dolari. dolari? Nu, n-am la dolari, că dacă mă uit la Trump, nu știu. <laughs> Parcă nu. Okay. ok, este un argument într-adevăr ăsta, deci când te uiți la cine e președintele Statelor Unite, râzi un pic și îți trece cheful să mai cumperi dolar, dar în același timp vă spun că fără a face o regulă din asta, de câte ori, spugni... de câte ori America a intrat într-un război, la scurt timp după aceea, după câteva luni, dolarul a început să se aprecieze. Vă spun din amintirile mele de reporter, că n-au mai fost Cine știe ce războaie e ultimii ani, ceea ce e un lucru pozitiv. Nu ne dorim războaie ca să crească dolarul. Radu, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm. Uh, Moise, eu investesc în cripto. Nu, no, mi se face rău. Ieri m-am cercat Dar cu lumea ști... pe Facebook, am zis că Bitcoin că... e caritas, da. Am văzut chestia Stați așa, asta, așa. Că am citit și eu documentul pe care l-ai postat și să știi că personal mi se pare că ești puțin neinformat. Mi uh, se oportunit. face rău, ascultați-mă puțin. Vă rog Te eu rog. frumos, deci uh, o să caut, trebuie să caut prin arhiva de pe Vimeo, o să vă arăt emisiunile pe care le făceam la TVR. De informare, când au când a pătruns Bitcoin pe piața din România. Victor, colegul de la Butoane, a făcut reportajul respectiv, el lângă mine, acum, în studio. Când au început să primească cu plus cu Bitcoin în nu știu ce bar din România. Când a apărut unul cu un ATM-u pentru da. uh, Bit. Deci, credeți-mă că știu bine acest subiect. Ne-am documentat, parcă am fost și la defender, am vorbit cu toți din piață și am întrebat atunci pe ce se bazează, cum a luat naștere și așa mai departe. Și am ajuns cu toții la concluzia că cel mai probabil, fără să fim noi foarte deștepți în acest domeniu, cel mai probabil acesta este un instrument creat pentru a urmări mai bine traficul de arme, traficul de droguri, terorismul de pe internet, din dark web. Și mai departe, dacă vorbim de putere de calcul, gândiți-vă dumneavoastră cine, cine are cea mai mare putere de calcul din lumea asta. Și cu asta am încheiat subiectul. De acord, Moise. Pe de altă parte, ca o la replică, puterea de calcul, să știi că va fi diminuată dramatic în următorii ani, sunt la fel și sigur. consumul de curent. Mai ales spus... la NSA. Deci la NSA acolo au ei niște piedici la puterea de calcul, știți cum, se împiedică toată ziua. Te cred, Moise. Doar că discuția mm. mi se pare că e un picuț mai elaborată. Așa, din deci ați, meu de ați speculat speculat care sunt în crypto, documentat. Da? Da, da, da. Dar bine. ce vreau să punctez mai devreme era că, din punctul meu de vedere, sunt un picuț documentat. Mi se pare că ai putea să încerci să te aloci un picuț de timp să te duci la Crypto University sau alte proiecte care poate de Domnule, înțelegeți-vă, ascultați-mă puțin. Dar nu doar Bitcoin. Ascultați-mă că... puțin. Deci, rog. am mai trecut prin așa ceva. Am mai trecut atunci când s-au inventat. Deci eu am trăit inclusiv 2004-2008 2002, de fapt 2008, o perioadă în care au apărut tot felul de instrumente sofisticate și a trebuit să le învăț. Că toată lumea zicea, ia uite băi, băi, dar nu știi tu ce e aia prime. nu știi tu ce e aia contract pe diferență, pune mâna și învață. Și am învățat. Pentru că apoi să se dovedească că toate acele au fost niște instrumente frauduloase care profitaseră de o lipsă de reglementare și care ulterior au fost reglementate. Știre de azi, vă mai citesc citit o dată, am citit-o și cu Zafiul mai devreme, o găsiți în aplicație, imediat. Corea de Sud interzice, Corea de Sud se gândește, dar anunțul oficial asta guvernul sud-corean vrea să interzică tranzacționarea monedelor virtuale, o activitate riscantă ce poate avea efecte negative din punct de vedere fiscal asupra cetățenilor. Deci ce am făcut eu ieri? Am pus pe Facebook un articol mai vechi, în care explicam ce ceea e -ceea monedă, moneda noastră a României, LEUL. Dacă citești articolul respectiv, înțelegi că spre deosebire de, o, de moneda unei țări, de o monedă adevărată, o monedă virtuală nu are cine o să, să o sconteze în final, nu are cine să o închidă, se bazează, are doar latura de tranzacționare. Aia cu puterea de calcul uh, a plăcilor video, cu blockchain-ul și așa mai departe. Deci vă spun astfel de uh, episoade în istorie au fost o grămadă. Vreți să investiți, între ghilimele, în monede virtuale? Eu vă spun că ei o faceți pe cu dumneavoastră și asta e mai degrabă, cum să vă spun eu, o speculă. O speculă. S-ar putea să aveți noroc, s-ar putea să nu. Ceea ce mă deranjează însă și de aceea am intervenit că este datoria mea de jurnalist. Să știți că la astfel de episoade eu pierd audiență. Și când a fost cu Franco Elvețian și chiar cu Caritas în anii 90. Când le spui oamenilor că greșesc, ei te înjură și nu te mai ascultă. Pentru că ei vor, vor să le spui ceea ce, nu? Trebuie să audă ce, ce, într-un fel să-i confirm. Eu vă spun că e datoria mea de jurnalist. O ne să vă zic că este foarte riscant să băgați banii. Nu să investiți, să băgați banii, economiile dumneavoastră, în criptomonede. Și atât, am avut de zis. Sigur, unii vor câștiga, întotdeauna au fost milionari și chiar miliardari după astfel de episoade, iar alții vor tăcea, nu vor zice nimic. Pentru că atunci când pierzi bani, nu țipi. Atunci când câștigi, ești euforic. Haideți să ne întoarcem. Deci, nu am intervenit acum și de-aia vă zic, din cauza prozelitismului agresiv făcut pe internet. În momentul în care cineva investește, de data asta investește, mulți bani în a face reclamă pentru a trage masele să cumpere ceva, de regulă urmează o cădere în care niște oameni rămân fără bani. Aia, asta, e, asta arată istoria, nu de ieri, de azi, de când sunt eu reporter, de sute de ani. 0372 unde am rămas, Victor? La Irina. Bună ziua, Irina! Bună ziua! Vă ascultăm. Toată lumea încearcă să facă economii, să investească, dar să ne aducem aminte de anul 2004, era o reclamă care spune, pune și tu deoparte, mai pune și statul, îți mai dă și banca ceva și uite așa îți face o casă. Vă referiți vă aduceți, la... Bânci, vă aduceți aminte? Băncile de... Băncile pentru locuințe. A, așa. Da, au fost că două una dintre, unul, unul dintre acționari este și sponsorul emisiunii dumneavoastră. Atenție între BCR și BCR Banca... Sunt două băci distincte. BCR sunt și BCR Banca pentru Locuințe, la, la fel cum Raiffeisen și Raiffeisen Banca pentru Locuințe sunt unul două Unul dintre distinte. acționarii unei bănci de locuințe n am spus că este BCR Banca pentru Locuințe. Uh, a fost acel scandal cu... și mă rog, cu Curta de Conturi care a blocat primele de stat, au... Uh, dus toate băncile prin, cele două bănci prin procese, unii au, spuneau că va câștiga curtea de contul alții că băncile n-au comunicat clienților nimic, vă spun pentru că am două contracte acolo, la BCR Banca pentru Locuințe, unul care a ajuns la maturitate în sensul că are uh, 5 ani, așa zic ei că e la maturitate când a la cinci ani, de economisire. Și trebuie să primești Azi... prima de la stat. explicați un pic, că nu toată lumea stat. înțelege mecanismul. Deci, uh, uh, uh, mecanismul este în felul următor. economisești în fiecare lună o anumită sumă de bani pe care, uh, prin uh, regulament, prin condițiile de economisire creditare, ți le stabilește banca Așa. în funcție de suma contractată da. pe care uh, ți-o fixezi în funcție de posibilitățile tale de economisire. Așa. La care... După, un număr, uh, după o perioadă după, fixă de timp. După o perioadă fixă de timp primești uh, un credit dacă ai nevoie, o așa primă era. O primă de la stat, o primă Prima de la stat, stat. O primești în fiecare an. Ok, Prima și de asta stat, se capitalizează, așa e, da. Se capitalizează, așa. o primești în fiecare an, calendaristic, nu este an contractual, este an calendaristic, așa. iar la ca final, ca să primești maxim, da? 25% este maxim 250 de euro pe an, adică maxim 1000 de euro puteai să economisești ca să primești maxim, peste dacă economiseai, nu primeai da. dobândă. Ok, asta e o chestie reglementată de statul român. După da, care da, poți să ok. iei un credit cu dobândă fixă, nu? Ăsta e dobândă, Cu dobândă fixă, dar nu mai mult de uh, încă o dată suma economisită sau 50% din suma contractată. Okay. Minim 50% din suma contractată sau încă o dată suma pe care o avea. Eu, în întreg mecanism, eu am și lucrat cu una dintre băncile pentru locuințe, deci își cunosc Uh, asta, Bine, vreau să spun, ați ajuns vreau la să capăt spun? și ați ajuns la concluzia că a fost o afacere proastă, să înțeleg. Nu, nu, nu, Econ chiar dacă este scandalul acesta, economisesc în continuare pentru că banca tot îmi dă 3% dobândă ceea ce pe an, ceea ce alte bănci nu mai au dobândă asta. Dar nu e afacere să te împrumuți, bănuiesc eu cu 6% dacă la depozit primiți 3 la credit v-ar cere 6, este? Am economisit din 2005 până în 2009, când am avut nevoie să luăm un apartament atunci, dar nu ni s-a potrivit uh, creditul, dar a fost foarte bine, au prins foarte bine primele de stat până atunci, pentru că am putut să ne retragem banii, să luăm credit din altă parte mai avantajos. E Și destul de stat. complicat, Irina. Cu ce vă ocupați noastră în viață? Păi, asta fac. Sunt uh, pe partea de asta, de finanță, asigurări... Am Vă mulțumesc. Deci de vreo de noastră vindeți acest nu tip vând. de credit, este? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, mai, nu vând. Am vândut. Nu vând. Eu sunt clientă și ce mă ne-multumesc nemulțumește este necomunicarea din partea statului cu prima de stat care e blocată de mai bine de 2 ani de zile necomunicare din partea băncilor că nu și informează clienții. Să le spunem, domnule, suntem în stadiu ăsta cu procesul. Uh, contul dumneavoastră este în faza asta. Nici măcar extrasă de cont nu mai ținuți clienților. Bine. Irina, de la prim-ministru prim care n-are card nu te așteptea să facă cine știe ce în acest domeniu. Însă vreau să fac un disclaimer pentru toată lumea, pornind de la experiența cu Irina, dacă dumneavoastră cei care intrați în direct vindeți un tip de produs de economisire, Vă rog, spuneți asta de la început, ca să știm și noi. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599, Remus, bună ziua! Bună ziua, Moise, sunt un ascultător fidel la remisiunitară, dar astăzi, recunosc, nu mă încadrez în acest subiect. Eu nu reușesc să economisez nimic, uh -huh. nu, nu am de unde, deși bugetul familiei uh, sare ușor de 5.000 de lei lunar. Ouch. Nu reușim, avem și un copil, nu știu, dar. Vrem să că... aveți rate să înțeleg? Da, sunt și niște rate. Și cât reprezintă ratele din totalul datoriilor noastre? Uh, ratele reprezintă cam 1500 din cei 5000 care îi câștigăm lunar. Deci, totuși, un procent rezonabil, sub 260. Suntem și jos, acolo, dar nu reușim să economisim. Vrem și... să în cazul să economisim 10 lei? Sigur că da. Dar 20? Poate, poate și 100, poate și 200, dar n-am ajuns în stadiu în care să apelez la produse de sau Nu sunt acolo. I stați așa, asta, stați, stați, sta, să ne e lămurim puțin. cu toții. Dom'le, e puțin. E, uh, e lună după lună, după lună, după lună, iar faptul că puneți deoparte fie și chiar 10 lei vă arată în primul rând că v-ați încadrat în cheltuieli. Da, da, da, dar depășesc foarte Economisirea e mică. Da, dar, dar gândiți-vă că cei mai mulți dintre oameni, nu din România, așa e trendul general, consumă mai mult decât produc într-o lună. Și din cauza da. asta își amanetează libertatea pe niște ani de zile înainte, cum? Prin credit, foarte simplu. Prin credit. Am, eu, ascultând până acum interlocutorii pe care ai avut, am rămas puțin mirat că Toată lumea economisește de la greu, adică cu produse, cu uh, vânzări, cu... nu mă place foarte bine. Am 100 de lei eu pe lună că înseamnă foarte acolo. mult. 100 de lei pe lună înseamnă cât? 2% din veniturile noastre. Cam atât. Pune-și 5. Și e extraordinar. Cine credeți că poate să economisească mai mult de 5% pe lună? Nu știu, a rămas mult când i-am ascultat până acum pe interlocutorii dumneavoastră. Oamenii de, degrabă, nu, oamenii de afaceri mai degrabă decât salariații, ca salariat e greu să pui deoparte mai mult de 5%, hai 10%, exact. dacă ești corporatist, e deja foarte mult. Și atenție, când faci acest calcul, scade cât o să cheltui pe concediu. Că cei mai mulți exact. dintre noi strângem banii ca să ne ducem odată vara, să vedem, nu știu ce plaje. Exact aia e. Exact aia e. Că, da, nu Mediterana. Oricum, mă rog, oricum E mai ieftin ceva. în Mediterană decât la Marea Neagră. De azi. <coughs> da. Deci, da. asta, ziceți că aveți o problemă, dar, de fapt, nu aveți remus. Nu, nu am... O... De fapt, am sunat, în primul rând, să spun că am rămas puțin mirat de câtă lume economisește în țara asta. Nu credeam că sunt așa de mulți. Sunt. Credeam că suntem puțin mai... Raf așa, dar mm -mm. se pare că e bine ce să zic. Hai că vă spun vă și spun imediat, ia să vă zic Da, pe asta vreau să-mi explicați și mie depozite, deci, cum, deci... Uh, ia, imediat. depozite ale populației în lei 196 de miliarde de lei, iar depozite deci... ale populației în valută 65 de miliarde de lei de, În momentul de față deci avem, Suntem bine în țara asta, economisim bani Mai mult decât îmi eu... promutăm da, vă vine sau nu să credeți. Da, vedeți, oamenii ăștia nu ies în față. Ei nu sar în sus să țipe. Da, nici eu. Nu m-am intervenit ca să spun că eu abia mă descurc. Hai, mai rămâne ceva, dar nu foarte mult. Păi. foarte mult, foarte puțin. Știți cum e? Ochii văd din cere. Dorințele sunt mari întotdeauna. Eu vă spun și vă spun tuturor și vă am mai spus chestiunea asta. Și 10 lei, dacă pui deoparte... Asta arată că nu te-ai împrumutat și că ți-ai drămuit bine cheltuielile și te-ai încadrat în venituri. Sigur, cu vremea poți să schimbi acest exercițiu, să ajungi la 20, la 50, la 100 de lei, 100 de lei puși deoparte pe lună, la un venit mediu pe gospodărie, cât e acum? A depășit 3400 de lei. Înseamnă 3%. Nu e puțin, pentru că e lună după lună, după lună, după lună, iar la sfârșitul anului o să vezi o sumă care se capitalizează. Zenovie, bună ziua! Nu, Mircea, bună ziua! Salut, Moise! Îmi pare bine că am reușit să țin în direct. Vreau să spun, chiar urmăresc emisiunea tale, chiar și de pe mări și oceane. Bun, toată lumea economisește. Eu aș cere poate chiar un sfat în ce ar trebui să, să economisesc. Vreau să spun că cam de un an de zile m-am hotărât să, să țin deoparte undeva la 70% din, din salariu. Și Ce înseamnă? Pur și să simplu... fii marinar? <laughs> sau nu sunteți marinar? Da? Da, <laughs> 70% de da, salariu. Ce să faci? Da. Pe, pe vapor acolo n-ai foarte multe variante de... Nu tine. am, da. Așa este, așa este. Și uh, m-am gândit la, la imobiliare, La imobiliare, dar nu știți cum e? Uh, Mamaia, turiști, uh, ceva mai mult decât un apartament, sau mai multe apartamente, o, o vilă. În credit, Aha. însă ce am auzit acum și de la emisiunea ta cu, cu îngrijorarea asta pentru credite îmi dă puține semne de, de întrebare. Sunt destul sunt de pornit să fac asta. Ok. Însă, semne care le aud din, din media, din. Bine, hai să vă. Deci ce v-am mai povestit înțeleg că sună ca să mă întrebați pe mine de regulă fac asta la uh, pastila busy Day și atunci când mi se pare că ar trebui să știți un lucru eu vi-l și spun imediat mecanismele economiei sunt mult mai lente decât sentimentele oamenilor oamenii intră în panică destul de repede auzi că a crescut cursul repede-repede să cumperi și tu valută sau auzi că nu știu cum v-am zis eu cu ministrul de finanțe atunci care s-a potignit într-o aritmetică și s-a dus să plângă la televizor și v-am zis, vedeți, că asta este de rău. E de rău. Există niște riscuri destul de mari în momentul de față și tot eu v-am zis, răul deja a fost făcut. E foarte greu să mai echilibrez bugetul de stat. Asta se simte deja, statul face ce a mai făcut și cu altă ocazie, adică să duce și se împrumută, și se împrumută, și se împrumută și în felul ăsta scumpește creditul. Scumpirea creditului atrage în mod... Aproape inevitabil s-a dovedit întotdeauna că există o întârziere și creșterea dobânzilor la depozite. Există, bineînțeles, și riscuri de curs valutar. Ne-a vorbit despre ele chiar guvernatorul băncii noastre centrale, domnul Mugurisărescu, săptămâna asta. Având în vedere tot acest context, ceea ce trebuie să înțelegeți dumneavoastră este că <coughs> lucrurile astea rare ori se produc dintr-o dată, de azi pe mâine sau de săptămâna asta pe săptămâna următoare. Durează. Eu am deschis acest an cu o analiză în care v-am povestit în felul următor, cred că al cred că o să mai fac una și vineri, ca să se înțeleagă foarte bine. După ce am depășit anul 2017, guvernul României are iarăși liber la împrumuturi. Sigur, se simte în piață acest lucru, dar nu există riscul, să zicem, unei explozii valutare mai devreme de jumătatea anului, am spus eu. De ce jumătatea anului? Pentru că cam pe atunci se, va prinde, se vor prinde și băncile că e gol, cum se spune. Altfel spus că anul ăsta ce scrie în buget și anul trecut la fel a fost. Ce scrie în buget e o poveste, ce cheltuie ei e deja cu totuși cu totul altă poveste. S-au dus adică, foarte departe cu cheltuielile uh, salariale în special și sociale, dar salariale în special. Sigur că până atunci există timp să facă o restructurare, există această posibilitate ca guvernul să repună bugetul și odată cu el modul în care acesta afectează economia pe un curs mai sănătos la cap. Nu excludem aceste lucruri. Le urmărim, cum zice președintele Iohannis, cu atenție și îngrijorare și de fiecare dată când apar informații noi, eu sunt aici ca să vă spun despre ele. Nu am niciun fel de interes ascuns sau neascuns. Jobul meu este să vă informez corect și să vă spun ceea ce cred. În momentul ăsta, eu cred că un dezechilibru va apărea mai vizibil, mai pe la jumătatea anului. Chiar dacă ne așteptăm ca la începutul lunii februarie, ne-au avertizat și de la BNR, la începutul lunii februarie să avem așa un șoc când va veni inflația pe anuarie. Cei de la BNR au spus anul trecut că în ianuarie va fi, din punct de vedere statistic, au zis ei, un vârf al creșterii prețurilor. Adică vom constata că s-a dus dracu inflația, să mă iertați de expresie. Atunci vor exista niște mișcări. Dar nu există în momentul ăsta meza unei catastrofe. Poate veni. România este o țară instabilă. Din punct de vedere politic, vedeți ce se întâmplă. Putem să nu mai avem săptămâna viitoare guvern sau să avem. Nu știm aceste lucruri. Trăim împreună noi cu noi, ne-am obișnuit, ne ajutăm între noi, vorbim și revenim la discuție. Zenovie, bună ziua! Bună ziua, măite. Cer scuze pentru aceste scurci și că a stat atâta pe fir. Nici o problemă. Aveți un nume uh... interesant. Foarte uh, -te -te. Da, un nume interesant. Uh... Eu am făcut economii, anul trecut, în uh, numismatică. Ah, Egozenovius votum pozvi. Știți ce e asta? Nu, Zenovius, decât. Nu știți ce uh, Da. Este o inscripție uh, latină din epoca uh, de după retragerea Aureliană, găsită pe o candelă, dacă mi-amintesc eu bine. Da, da, bine da, da, da, corect, Așa. corect, corect. Okay. corect. Uh, am pornit uh, fumător fiind... <laughs> mă, uite, un pachetul de țigări, seara îl strâng, la arunc. Și o monedă, să zic, de 200 de lei din 42 de argint, era echivalentul unui pachet de țigări. Așa. Am reușit anul trecut să strâng câteva kilograme de argint. Câteva kilograme de argint, nemai fumând? Da. Nu, e, asta e cum că m-am lăsat o perioadă și după aia am revenit la obicei. Dar... Am strâns câteva kilograme, unele monede pot să spun că au prețul dublu. Adică sunt niște site-uri, niște care vând, care dacă stai la pândă un pic, găsești și am monede care pot să le vând dublu la preț. De curiozitate, a... cât costă un leu din perioada interbelică cu chipul regelui Mihai Pell? Uh, interbelică însemnă ce, 2914-912. Nu, nu, nu, interbelică între cele două războaie înseamnă, dar eu mi-am că am văzut... Nu, la nu, nu, atunci nu, nu, nu era de argint atunci. Nu erau de argint, așa e. Deci, da. mai astea de argint pe bani mulți? Deci, 910, 12, 14, 13 n-a fost editat, 10 a fost editat... A cât mai e un coson? Uh, Ia spuneți mi un coson DAC... Nu, nu, nu, că... nu, mă bat, nu, nu, nu, nu, nu, nu mă bag un nu mă Să bag. Să băgați că e cu pușcărie. <laughs> și îi duceți la muzeu. Vedeți că actualul procuror <laughs> no, general no, no, are experiență. No, no, no. No, stau în banca mea. Uite, de exemplu, am luat o monedă 1906, jubiliară cu aniversarea cu regele, de Așa. 5 lei, da? am pândit-o și am luat-o clasificată, Clasificată înseamnă trimisă în Statele Unite, unde numai clasificarea costă 20 de dolari, așa? costă 30 de lei. Oricând iau 100 de euro pe ea. Uh -huh. Și când ați făcut investiția asta? Uh, tot anul trecut. Și deci, v-ați... Hei, interesant. Dar de ce a crescut prețul de la 130 de lei la 100 de dolari de anul trecut și până uh, acum? La... Adică de patru ori. Păi... Să vă dau un exemplu. Acum vreo lună de zile a vrut să cumpere cumpăr o mașină. Eram dispus să dau și eu sub preț. Așa. Deci sunt oameni care strânși cu ușa sau necunoscători. Așa. Subapreciază prețul. Aha. Plus de asta, am umblat pe la case de amanet. Deci, dacă umbli pe la case de amanet, <laughs> oamenii nevoiași își lasă acolo monedele și te duci Frumos și zici, uite, asta, hai că o iau eu. Și găsești undeva sub 2 lei gramul. Asta e, dumneavoastră vă mai ocupați și de altceva sau asta e o activitate în sine? Nu, eu sunt uh, puțin asistent medical, bugetar și. Bine, am și alte. Am investit sunt înainte, curios, în. Mai detector de metale aveți? Cum? Detector de metale aveți? Uh, nu. Nu? Mi avea, se pare că ați, ați ezitat un pic până să dați răspunsul ăsta păi, da, și dacă aș avea n spune Am înțeles, bine uh, Vă mulțumesc pentru telefon, Zenovie Să știți că țara, țara noastră suferă mult din cauza așa-numiților detectoriști Cei care merg prin, prin siturile arheologice și caută exact uh, comori. De ce? Pent pentru că le găsesc, și nu e vorba că le predau sau nu le predau, în general nu le predau, dar pentru că se pierde, se pierde de multe ori șansa de a afla mai multe despre strămoșii noștri. Nu o să intru eu acum în această discuție. Vă mulțumesc pentru telefon, Paul, bună ziua! Uh, salut, Moise, tot respectul. Deci, țin să lucrez în euro, nu în lei. Adică aveți contract. Uh, Veniturile uh, noastre da, să... sunt denominate în euro, da? Da, fiți să de servicii, vorbesc cu clientul doar în euro, okay. fac achiziții da. și fac investiții. Nu țin bani în bancă, nu-i țin la saltea, dar mă acces pe achiziții bine, achiziții personale, investiție, produse, IT. V-am zis, cea mai bună achiziție și investiție este să duci cu nevasta la mol și să îi cumperi un inel. Vorba A, asta se duce ea în, în separat, așa. Eu fac achiziție Mașină, casă, este o achiziție. Da, investiția cheltuială. este. Este o cheltuială, da. Investiția este altceva. Investiție. voi urma să ca anumiți bani, mă rog. Mai devreme sau mai târziu. Mai încă, mult sau mai puțin. Mă frică să întreb ce investiții în IT faceți? Uh, produs IT. E vorba de o platformă online pe care am comandat-o la un alt prestator. Am înțeles. Am întrebat, deci business, practic, cum ar veni. Da. Și n-aveți da, aveți Dacă se întâmplă ceva, n-aveți și dumneavoastră greu în hambar să vindeți, cum am povestit mai devreme de agricultori? Uh, nu, dar întotdeauna pot să vând casa, pot să vând mașina, dacă e atât de grea, Dar niciodată nu am păstrat. Și am lucrat în străinătate, am lucrat și în țară, dar nu, nu, nu am pus și niciun caz. nu, nu la banc. Ce vârstă aveți? Într-adevăr, 31%. Nu aveți experiența, să știți că în perioadele de criză financiară, dar și după aceea, când ele se transformă în crize economice, cel mai prețios lucru pe care poți să-l ai este cash-ul. Sau, mă rog, ce poți transforma repede în cash? Nu știu dacă mașina e așa ceva sau casa, pentru că ele depind și au prețuri fluctuante destul de mult și mașinile și casele. Mai am timp? Mulțumesc, Paul. Marian, bună ziua! Salutare, Moise, salutare! Uh, Moise, vreau uh, să spun uh, fel următor uh, mai, Eu nu știu să pun bani deoparte uh, Ci de aceea, uh, de fiecare dată când ajung la un punct în care Cred că stau pe o mică grămăjoară Încerc să mă forțez pe mine însumi printr-o decizie La o moment respectiv să economisesc Dar care să mă forceze să economisesc Și, și faceți rate fă... și după aia îi puneți la bancă, nu? Nu, no. asta era și ideea. Uh, am încercat să economisesc prin investiția în mine, care acum patru ani, să spunem, a dat roade pentru că mi-am asumat un risc, mi-am schimbat un job, uh, de când venea salariu fix pe 15, până la unde produceam suficienți bani, prin okay. cursuri, și nu de Excel. Da. da, ok. Din păcate s-a terminat emisiunea. Acest tip de investiție la care dumneavoastră vă referiți, o ține de o mentalitate pe care, din păcate, doar generațiile mai tinere o au. Acest tip de investiție, investiția în tine, în cunoștințele tale, nu trebuie să înceteze niciodată. Indiferent că ai 25 de ani și o diplomă, sau 30 de ani și două diplome, sau 60 de ani și un talon de pensie și 5 diplome, niciodată investiția în tine nu trebuie să înceteze pentru că pierzi contactul practic și șansa de a fi întotdeauna în față. Vă mulțumesc pentru emisiunea de azi. BCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM.